Ja, jeg har faktisk ikke mødt en amerikansk vælger, som ikke nævner problemerne ved grænsen mellem USA og Mexico, som det allerstørste tema. Og det er selvfølgelig klart, at i Trumpland, der er det absolut det, som alle vælgerne nævner som det allervigtigste. Aller så er det jo også, hvad jeg snakker om her i salunen. så det gør vi. Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berningske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder. Og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Tom's Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berningske, gennem året skal jeg gennem alt støj og spænd omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berningske, og så er jeg også bartender her i saloonen. Velkommen til Tom's Saloon. Endnu en gang har det været en vild uge i USA, og det skal vi tale lidt om i dag, og så skal vi fokusere på det måske mest afgørende spørgsmål i den præsidentvalgkamp, vi nu ved kommer til at stå mellem Joe Biden og Donald Trump. Den illegale indvandring. De faktisk millioner, der strømmer over grænsen for Mexico og ind i USA i de her år. Og til at snakke om det har jeg i denne uge i saloonen besøg af Bernerskes USA-korrespondent Jakob Pein Jensen. Velkommen Jakob. Tak skal du have, Tom. Og med i salonen er også Berneskes økonomiske redaktør Ulrik Bie. Velkommen til dig, Ulrik. Tak for det. Men lad os lige kort runde ugen, der er gået. Der var flere primærvalg en håndfuld her forleden, og øh, da der, der jo efterhånden nærmest kun er en kandidat for hvert parti, der er lige lidt små småtterier på den demokratiske side. Men, øh, men der er jo ingen tvivl om, at øh, Trump og Joe Biden snuppede alle de delegerede ved, øh, ved, ved de primærvalg, der var forleden, og de er nu sikre på at blive kandidater med, mindre der sker et eller andet helt vildt. Så var Ungarns premierminister Viktor Orbán på besøg hos Donald Trump. Øh, markant nok ikke hos øh, præsident Biden, men hos øh, Donald Trump. Og han kom ud bagefter og sagde, at øh, Donald Trump havde givet udtryk for, at øh, hvis han blev præsident igen, så ville der ikke være en penny til Ukraine. Og så er krigen forbi. Og der kan man vel godt tillade sig at sige, er det ikke rigtigt, Ulrik, at der har Viktor Orban jo i hvert fald ret. Jo. Øh, så øh, langt, så godt. <laughs> øh, og så er det den nok største politiske enkeltbegivenhed i USA i den sidste uge, nemlig Joe Bidens State of the Union-tale, fordi præsident Joe Biden holdt natten til fredag sin årlige State of the Union-tale i kongressen, og her var han især, lige præcis i det her spørgsmål som uh, som Viktor Orbán også talte om i udenrigspolitikken fuldstændig skarp i hvert fald set fra en europæisk udkigspost. Lad os lige høre. I say this to Congress, we have to stand up to Putin. Send me a bipartisan national security bill. History is literally watching. History is watching. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk and bolding others to do what they wish to do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time is simple: We will not walk away. Ja, de Herr has se full dra, klar dracity Donald Trump. And og de mange af hans tilhængere, men også republikanske politikere i kongressen, som, som ikke vil bevilge penge til at hjælpe Ukraine. Men det er jo sød musik i europæiske ører. Men Jakob Heinl Jensen, var amerikanerne lige så glade for for Talen, som mange i Europa var det? Ja, den ene del af USA øh, var selvfølgelig meget øh, glad for talen. Øh, og jeg vil også våge den påstand, at, øh, at det her det var en tale, som Joe Biden han kom rigtig godt fra. Øh, også fordi at det lykkedes ham i hvert fald at lukke munden på de kritikere, der efterhånden også er inden for hans eget parti, som mener, at han er for gammel. Det vi så i sidste uge, det var ikke en gammel præsident, der ikke kunne finde ud af at færdiggøre sætninger, som virkede skrøbelige. Det var en enormt stærk Præsident Biden, og jeg vil mene, at det her det er noget af det, som demokraterne skal gøre mere af, langt mere af. De skal simpelthen ud og bruge præsidenten som den, hvad skal man sige, faderlige figur, han også kan være over for amerikanerne, når han står og taler på den her måde. Det var en stor succes, men det betyder jo ikke, at vi lige pludselig står i en situation, hvor at, at folk i Trumpland begynder at tænke, at måske har Biden han ikke er så skidt alligevel. Øh, sådan er det selvfølgelig ikke. Men jeg tror, at Biden også havde succes med den her tale i forhold til de uafhængige vælgere i, uh, i svingstaterne, som han meget gerne vil uh, vinde over. Altså dem, som har stemt i stor grad på uh, uh, Donald Trumps store rival, Nikki Haley. Uh, jeg tror, at nogle af dem i hvert fald blev uh, uh, mindet om, at Donald, uh, hvad hedder det, Joe Biden er noget andet kandidat, end, end Donald Trump er. Så man kan sige, bare det, at uh, der var liv kan man sige, øh, i, ja. i præsidenten. Det er jo selvfølgelig lidt en, en lav barriere, kan man sige. Ja, kan man sige. Men, men, men bare det, ja. at, at, at han simpelthen gennemførte talen sådan i, i nogenlunde fin stil, var vigtigt øh, for ham. Ja, det er absolut vigtigst. Altså man kan sige lidt kort og skarpt fortalt, så er det jo normalt egentlig indhold, der er det vigtigste i en State of the Union. Sådan var det ikke i år. I år var det formen. Joe Biden skulle simpelthen øh, vise amerikanerne, at ja, der var liv i ham. Altså nu læste jeg sted, der var, jeg tror, der var en, en måling, som viste, at der var 65 procent af amerikanerne, som var positive over for talen. Det er virkeligheden det laveste i det her tusind, og hans sådan, approval rating ser jo ikke ud, som om den har rykket sig helt vildt. Nej, og det har den heller ikke, Tom. Og den er jo, som du, som du siger, den, den laveste. Noget af det dog er en lille smule interessant, synes jeg, det er, at øh, vi i meget, meget lang tid nu har set Donald Trump være foran i de nationale øh, meningsmålinger. Men forleden her øh, for et par dage siden, der kom der et lille håb for Biden, da en morning consult øh, meningsmåling rent faktisk viste, at Biden var foran igen. Altså dog med en meget, meget, meget lille mavn. Øh, altså noget, der, øh, jeg tror det var omkring 2% øh, øh, procentpoint. Og, og det, det er selvfølgelig ikke meget, men det er første gang, at den tipper over til Bidens øh, fordel i meget, meget lang tid ikke hvad fik du ud af talen? Nå, altså, som siger, det er karikatur, at Biden er blevet gammel, mens i de år, han har været i det hvide hus. Der er ikke nogen, han, laver, han udfordrer ikke nogen til at lave øh, armstrækning og andre spændende ting, som han gjorde øh, for fire år siden. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at han er ikke er sådan en savnende den i senil, gammel mand, der sidder i kælderen i det hvide hus. Han har faktisk været ude og holde rigtig mange gode, meget passionerede taler i South Carolina, i de sorte kirker. Han har gjort det i Michigan ved fagforeningerne. Det er bare ikke noget, der er blevet dækket så meget. Jeg synes, Jacob har en god pointe i forhold til dem, som var bekymrede blandt demokraterne, at der er lukket en flanke. Og det var bare enormt vigtigt, og han skal bare lave meget mere af det her i forhold til dem. Det andet, som jeg faktisk synes er enormt vigtigt, det er sådan set, at han... Der var faktisk ret meget indhold i den her tale også. Der er et politisk program. Så kan man være enig eller uenig, men han vil jo faktisk hæve skatten for alle dem, der tjener over 2,5 millioner for at udbygge den amerikanske velfærdsstat. Og det er jo noget der, hvor Trump har ingen politik. Trump har to ben. Det er grænsen, som vi skal tale om, og det andet er, at Biden er savlende dement. Og det ene ben er lige blevet sat over. Men kan man ikke sige, at en af grundene til måske, at, at i Europa... Øh, har der været så stor begejstring over, over den her tale, det er, det lød jo sådan lidt socialdemokratisk, hvis man skal være sådan lidt... Øh... Det er det. Han er jo demokrat. Uh, han er jo blød uh, socialdemokrat. Nu kan man så diskutere, hvad Mette Frederiksen efterhånden er. Uh, socialdemokratisk type. Men han er jo, han er jo uh, sikkerhedspolitisk høg. Han er jo den sidste generation, som kigger mod Europa og ser et hjem, hvor han ligesom hører til også. Han er, han er meget tæt forbundet med, med Irland. Øhm, så det er hele den der eurocentriske verdensbillede, som, som Biden repræsenterer. Og som han jo, jeg synes det er meget vigtigt også, han taler meget, meget klar til Nikki Haley's vælgere på sikkerhedspolitikken. Og så er der et blødt socialdemokratisk program. Man kan bare sige, et blødt socialdemokratisk program er ikke noget, der i det moderne USA er så farligt, som det måske var for 10 eller 20 år siden. Der var jo så også en, en helt anden front i talen end, end, end økonomien, og, og det at Joe Biden overhovedet kom igennem den sådan i, i god stil. Og det handlede om, om illegal immigration. Så lad os lige høre Endnu et klip fra fortællingen hvor der skete noget lidt sådan lidt små dramatisk. om about him, it's not about me. I'd be a winner not really. I Lincoln Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed by en illegal people by Det vi hører her det, det lød jo nærmest som om der var lidt optøjer, men det var det var Marjorie Taylor Green, republikansk kongresmedlem som som afbrød Joe Biden. Heinel, hvorfor brød Marjorie Taylor Green ind i Bidens tale lige præcis her og med hvad? Marjorie Taylor Green er jo kendt for at meget gerne vil tiltrække opmærksomhed. Og det gør hun også glimrende her, kan man sige. Altså det, som lytterne ikke kan se, det er, at Taylor Green rent faktisk var mødt op i det, jeg vil kalde fuld øh, maga-krigsbeklædning. Der var Make America Great Again-hat. Og det er selvfølgelig ikke noget, man sådan egentlig kan gøre til en State of the Union, men der trodser øh, Taylor Greene, øh, hvad skal man sige, de kutumen og reglerne og gør det alligevel. Og så råber hun det her med øh, Laken Riley, som jo er blevet øh, nærmest symbolet på øh, den, øh, den her øh, forfejlede amerikanske grænsepolitik. Laken Riley var en øh, 22-årig øh, kvinde, en studerende, en sygeplejestuderende på universitetet, et universitet i øh, Georgia, hun blev dræbt af en illegal indvandrer den 22. februar om morgenen, hvor hun var ude at løbe en, en, en, en, en tur. Og den her indvandrer, han er kommet over grænsen nede ved El Paso i Texas. El Paso i Texas og har siden boet i New York, og så er han så kommet til Athens i Georgia, hvor han så ender med at overfalde og dræbe Laken Riley. Og mange amerikanere spørger sig jo om, hvordan er der overhovedet lykkedes den her mand at komme ind i USA, og hvordan er det lykkedes ham egentlig at blive anholdt af politiet to gange, og så alligevel kunne vandre frit rundt i USA, og dermed altså angribe og dræbe Laken Riley. Altså den her sag er simpelthen alt, hvad der er galt, med den amerikanske øh, grænsepolitik. Og det er derfor Marjorie Taylor Greene tager sagen op, for hun ved, at det er et ømt punkt for Joe Biden. Øh, Lake and Reilis sørgende forældre, de meldte afbudet, de havde ikke lyst til at deltage i State of the Union. I stedet så har man kunne finde forældrene til et MAGA-rally øh, nede i Georgia. Og det er jo det, der netop er alarmerende for Joe Biden. Det er det her med, at amerikanerne bedømmer simpelthen Biden meget, meget ringe, når det kommer til at håndhæve den amerikanske grænsepolitik, immigrationspolitik, og de synes, at Donald Trump har en mere fast hånd, at han har formået tidligere at lukke grænsen, og det tror de også, at han kan gøre igen. Ulrik. Ja, det er et rigtig godt eksempel på, at mod anekdoter kæmper selv guderne forgæves. Fordi det er også klart, at hvis nu det var sådan, at lad os bare sige, at hun, hun er en hvid kvinde, det er jo det, der er hele pointen, som bliver dræbt af en fra Venezuela. Hvis nu det her var noget, der skete jævnligt, så er det jo ikke statistikkerne, vi ville finde det i. Så vi ville finde det på forsiden af Fox News. Og det faktum, at vi ikke har haft andre sager den her slags, viser jo, at det er ekstremt sjældent. Det sker. Det er bare fuldstændig umuligt sag at kæmpe imod, fordi det er følelsen, opfattelsen, fornemmelsen, som det her kommer ind på. Og derfor bliver hun også ansigtet på noget, som rent faktisk ikke kan genkendes i kriminalstatistikker. Men, men, men selvom det er sådan, øh, så har man fornemmelse af, at Joe Biden har jo ikke helt uforberedt på, at det her kunne komme, komme op, vel, Heine? Nej, det var han ikke. Altså, han går jo off-script, øh, som man kalder det øh, her, da, da Marjorie Taylor Green, Hun råber... Æ, og, og, og man kan sige, slipper han godt fra det, æ, det gør han ikke æ, e, egentlig under talen, også fordi han får udtalt æ, hendes navn æ, æ, forkert Øhm, han slipper ikke godt øh, fra det, men jeg tror, det er klart, øh, at, øh, at der har været nogle rådgiver, der selvfølgelig har forberedt ham på, at det her, det kunne ske. Også fordi sagen om, om Lake and Riley fylder ekstremt meget i, øh, i de konservative medier, og især delt i Marka-universet. Så det var en af de ting, som han kunne, øh, han kunne komme til at stå over for i talen, og det vidste han godt. Jeg tror, han hævde et billede af hende op. Ja, sådan en pinde, ja. Men måske siger det også en lille smule om, hvordan demokraterne øh, håndterer det her spørgsmål. Øh, anekdoter eller ej, øh, Heinle, at, øh, at det var jo sådan set i egne rækker, Biden fik mest bøvl efter, efter det her optrin. Ja, og det, er jo, det siger jo alt om, om debatten. Biden han får jo kaldt den her immigrant fra Venezuela, øh, som har dræbt Lincoln Riley, for en illegal Immigrant. Og det er simpelthen, øh, det er simpelthen øh, forkert at gøre i politisk øh, korrekte kredse i USA. Man må ikke kalde emigranter for illegale emigranter. Man skal kalde dem udokumenterede emigranter. Øh, og og det, det var sådan noget, Biden han fik problemer i sit bagland for bagefter, at han havde gjort det. Så få dage efter, så må han jo rent faktisk trække i land på øh, msnbc i noticed the look of surprise on your face when you walked into the chamber and you saw Congresswoman Marjorie Taylor Greene. Um, it was priceless. You feigned shock at, at seeing her. But during your response to her heckling of you, you used the word illegal when talking about the man who allegedly killed um, uh, Lakin Riley. An undocumented person. And uh, I shouldn't have used illegal. I illegal. It's undocumented. And look, when I spoke about the difference between Trump and me, one of the things I talked about on the border was That his the way he talks about vermin, the way he talks about these people polluting the blood. I talked about what I'm not going to do, what I won't do. I'm not going to treat any any any of these people with disrespect. Look, they built the country. The reason our economy is growing, we have to control the border and a more orderly flow. But I, I don't share his view at all. So you you regret using that word? Yes. Ja, Ulrik. Altså, ja. vi har en situation her, hvor der strømmer rigtig mange mennesker ind i USA. Vi kommer til at snakke om det lige om et øjeblik, hvor, hvordan situationen egentlig er. Og så, og så er, er medier og det demokratiske parti optaget af sådan en semantisk øh, diskussion om, hvad man kalder dem. Jo, og det er jo det, der er Bidens store problem. Og det, nu, jeg er ikke helt sikker på, hvor velovervejet. Altså, jeg tror, det var en fejl. Lad os sige det, som det er. Men det ændrer ikke på, at hvis du tænker over, hvem var det, der så hovedtalen det er svingvælgerne, dem i forstederne. De har set det på de store, landsdækkende kanaler. Hvem er det, der ser MSNBC? Det er dem ude på den yderste venstrefløj. Og det vil sige, dem, hvor budskabet var, at det her var en illegal, altså det hårde budskab, de fik det hårde ord. Og der så kan han undskylde lidt over på den anden side. Det ender faktisk ikke helt så dumt, som man skulle tro. Hej, Problemet Problemet, Ulrik, er jo, øh, øh, her, at, at selvfølgelig, så er det på MSNBC, det er Bidens øh, egne vælger, han taler til, men den får jo liv også i makkerland, fordi at Donald Trump jo selvfølgelig går ud og tager de her citater, og tager dem videre til sine rallies, øh, og, og igen øh, formår at male et billede af en præsident Biden, der er øh, virkelig, virkelig inkompetent, når det kommer til grænsepolitikken, migrationspolitikken. Øh, så på en eller anden måde, så selvom den, den lever i det der meget demokratisk univers, jamen, så kommer den jo også til at skade øh, øh, Joe Biden øh, sådan, i, det, i det store billede, vil jeg mene. Så skal vi til at snakke om, hvordan det egentlig står til. Men for lige at få sat os i gang med det, så skal vi nu næsten ni år tilbage i tiden til øh, sommeren 2015. Donald Trump er lige rullet ned af trappen i Trump Tower og holder sit aller, aller pressemøde, hvor han lancerer sit øh, præsidentkandidatur. When Mexico sends its people, they're not sending their best, they're not sending you, they're not sending you. They're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people. But I speak to border guards and they tell us what we're getting and it's got to stop and it's got stop fast. Yeah, ja, og nu er vi så ni år senere. Heinel øh, er det stoppet? Hvordan er hvordan er situationen helt konkret? nede ved grænsen mellem Mexico og USA? Ja, men den er jo øh, temmelig katastrofal. Altså man kan sige, at i det nye år, så er øh, mængden af øh, folk, der er, er løbet over grænsen, er faktisk faldet en lille bitte smule, men det stod jo helt øh, slemt til. I december 2023, hvor 250.000 øh, forsøgte at krydse øh, grænsen. Og man skal bare lige huske, det er altså ikke kun migranter længere fra de der traditionelle lande øh, syd for USA, altså Mexico, El Salvador, øh, Guatemala, øh, Honduras og Venezuela. Det er altså også øh, russere, ændrer, øh, ind øh, kinesere, øh, der også forsøger at komme over øh, på den her måde. Og det viser jo noget om, at, at, at migranter, øh, folk der gerne vil ind i USA, har fundet ud af, jamen, hvor er USA's bløde punkt? Jamen det er øh, nede ved grænsen øh, til Mexico. Ulrik, jeg ved, du har dykket sådan ned i tallene for, for hvor mange der egentlig er kommet ind i, i USA. Hvor, hvor, hvad er dimensionerne her? Og hvis vi kigger på det, vi kan kalde grænseløbere øh, over grænsen til Mexico og, og tager alle dem med, der bliver fanget i lufthavnen og på grænsen til Kanada. Der er utrolig mange, der prøver at komme ind fra Canada Det er nok kanadier, der ikke har styr på deres papir. Øhm, så drejer det sig sidste finansår, altså fra oktober til oktober, 22 til 23, det var 2 det var millioner. 2 millioner? Ja. Hvis, det, hvis man prøver at sammenligne det med danske forhold, hvad, hvad svarer det så Jamen, til? Jamen så dividerer vi med, med 56, ikke? Og, og det vil sige, at hvis vi ser på, på det samlede billede over de her år, så, så er det jo sådan noget 50000 øh, om der kommer vandrerne over grænsen fra Tyskland. Altså svarende til ja. 50.000 ind og, i Danmark? Og, ja, og det, vi havde jo også 22. Øh, det man skal huske, det var, at rigtig meget det Trump gjorde, øh, at det var, hvor han kunne lægge nogle begrænsninger. Det var på grund af, at han brugte sundhedsrestriktioner. Altså, det var en sundhedsnødretstilstand. Og den ophørte i, i maj 2023. Det er en af grundene til, at corona fortsat så længe i USA. Det er faktisk, fordi Biden var nødt til at have den her, for at holde folk ude. Der er simpelthen ikke retsmæssigt belæg for at lukke grænsen på den måde, medmindre at man har en nødretstilstand af en eller anden form. Men, men, men 50.000, Ulrik. Altså, hvis, nu, hvis nu der kom 50.000... Nu er det danske tal, hvis man dividerer op. Hvis der kom 50.000 ind i Danmark på et år, hvordan vil vi så se øh, Folketinget? Jamen, det ved vi jo godt. Det, ja. vi, vi kan bare huske, hvad der skete i 2015. Det er jo de samme billeder, som da flygtninge vandrede op af motorvejen. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo det, amerikanerne ser. Det, der bare er anderledes, det er jo sådan set, at amerikanernes adgang til legal migration, altså at søge arbejdstilladelse for at blive et eller andet, de har noget for sæsonarbejdere, men det er faktisk meget, meget svært at komme ind i USA på den måde. Så det, der sker, det er jo sådan set, at til at fylde alle de her job, som amerikanere ikke gør, eller hvor der faktisk ikke er nok amerikanere til at fylde dem. Der burde jo være et system, hvor man fik en arbejdstilladelse og kom ind og var alt muligt. Og der henter vi jo folk fra Østeuropa. Så reelt set, hvis vi skal se på, hvordan de fungerer i det amerikanske samfund, så skal vi faktisk tage al den arbejdskraft, vi har importeret for Øste Østeuropa med i det samlede regnskab. Men de er selvfølgelig kommet under ordnet forhold, og det er jo det, der er den store forskel. Det er i USA, der er det her et stort råd, og det er du jo også på arbejdspladser. Du skal ikke dokumentere, at dine ansatte, dem du giver løn, at de har et social security number, at de er en del af det amerikanske samfund, du kan bare give dem en pose penge. Det er jo også dem, som udfylder øh, altså mange jobs, som Amerikaner ikke selv har lyst til at udfylde. Det er dem, der parkerer rige menneskers biler, det er dem, der gør rent, det er dem, der leverer mad, med alle de her øh, mad-apps, vi efterhånden har fået, hvor du kan bestille det ene eller det andet, og få det leveret inden for øh, ganske få minutter. Og det var også sådan et job, som øh, Lakin Riley's morter øh, egentlig havde i New York, før han rejste til Georgia, øh, hvor, han, øh, hvor han så endte med at slå Lakin Riley ihjel. Han var netop øh, øh, hvad hedder det, madbud for det, der hedder Uber Eats, altså en af de her apps. Så de her illegale immigranter, jamen, de fylder jo meget i øh, den amerikanske servicesektor. Men øh, uanset at øh, det er jo er rigtigt, at øh, de, de fleste af dem, de øh, finder et arbejde, fordi hvad skal de ellers øh, leve af, så de kommer til at indgå på den måde det amerikanske øh, arbejdsmarked i den amerikanske økonomi, så, så er der jo et billede af, at det er kaos, det her. Og, og i den politiske diskussion er der også et billede af, at det er, det er et kæres, der ikke er sådan fundamentalt styr på det. Heinle, hvem, hvem har ansvaret for det? Er, det? er det Trump, der jo var præsident i fire år, eller, eller er det Joe Biden, der har været præsident de sidste tre? Jamen, det er selvfølgelig Joe Biden, der i hvert fald får skylden for det her kaos. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Og, og, og jo også med rette, kan man sige. Det er jo sket på hans vagt, de her ting. Fordi det, der jo også sker... Uh, uanset hvordan man vender at den, det er jo, at når man har en demokratisk præsident siddende, som begynder uh, at, at lempe en lille bitte smule på, uh, på immigrationspolitikken, som vi så i begyndelsen af 2021. Uh, og der vil jeg også lige sige, at det der jo også er interessant ved, da Joe Biden uh, kommer til, det er jo, at på grund af årene med Trump og den her meget restriktive immigrationspolitik, så skete der jo også det, at demokraterne på en eller anden måde rykkede sig en lille smule til venstre i virkeligheden, når det kommer til immigration. Og, og, og det har jo så gjort, at, at, at flere og flere i hvert fald har forsøgt at tage chancen ved at tage op til, til, til, til grænsen og forsøge at komme ind i USA. Det er simpelthen fordi, man ved, at nu sidder der en demokratisk præsident øh, øh, i det hvide hus, og så er der nok lidt større chance for, at man kommer ind. Så, så det er Joe Bidens ansvar. Det er, der ikke nogen, det er der ikke nogen tvivl om. Trump byggede jo en... Øh, han sagde, at han ville bygge en mur. Han fik også bygget noget mur, men, men, men hvordan, hvordan så tallene egentlig ud under under Trump, og jeg ved godt, der var noget med, med, med coronaen, der jo bidrog til, at man kunne, man kunne lukke mere ned, end man ellers ville have kunnet. Hvordan så tallene ud under Trump? Der var jo færre, der forsøgte at komme over grænsen øh, under øh, Donald Trump, øh, end der var øh, under øh, Joe Biden. Så det er jo en af de ting, Donald Trump han rent faktisk øh, kan, øh, kan, kan nævne. Det er klart, at det er blevet meget værre under Joe Biden. Ulrik, når man øh, George Bush, den yngre, øh, som jo var præsident øh, før finanskrisen, har jo sagt, at en af hans største fortrydelser er, at den migrationspakke, der lå, hvor han kunne lave en aftale med demokraterne om nogle bedre adgang for legalt, men også stramninger og ved grænsen og alle de her ting, som der ikke sker i Washington, han var meget, meget tæt på, og han skulle bare give sig en lille smule, som han sagde, at han ikke fik den aftale hus. Det er hans største fortrydelse. Og det her er jo ikke bare Biden og Trump. Det er Obama, det er Bush, og det er tilbage til Clinton. Altså, vi har en amerikansk migrationspolitik, hvor der ikke er sket noget, så vidt jeg husker, siden 1996. Og det er klart, at det er et politik, der slet, slet ikke heller er designet til det, der sker i dag. Et eller andet sted er politikken lidt designet til, at der kommer mexikanske sæsonarbejdere over og arbejder i Florida og i Kalifornien. At der så slipper nogen ind illegalt, det har man set igennem fingre med i mange årtier. Det har man blandt andet gjort, at jeg var jo diplomat derovre og arbejdede rigtig meget ved Verdensbanken. Og noget af det, man sagde helt åbent fra den amerikanske side, det var, at Vi vi ikke særlig meget udviklingshjælp til Latinamerika. Til gengæld så kan de komme herop, og så sender de penge hjem. Og det er jo en måde, hvor vi win-win for os alle sammen. Der er nogen, der gør vores toiletter rent, men de får også sendt penge hjem. Og det er altså mere end en fjerdedel af økonomien i landet som Honduras og Nicaragua. Det kommer simpelthen hjemsendte penge fra USA. Så der, det her er jo noget, som har været en del af den amerikanske politik i mange årtier. Men det er helt åbenlyst, den siddende præsident sidder med, med lorten, fra at sige det, som det er. Og det er også klart, at demokraterne har gjort rigtig meget for at skabe den fortælling, som Trump nu kører med. Så skal vi lige øh, lidt over til at snakke om, hvad, hvad betyder det så for USA, for det amerikanske samfund? Hvad er det for nogle strenge, øh, man politisk kan, kan spille på i forhold til de konsekvenser, der er af den her indvandring i, øh, i USA? Og noget af det, som vi jo også har set, det er, at øh, nogle af de stater, der grænser op til øh, Mexico, jo har transporteret øh, altså hundrede tusinder af af migranter til, til andre dele af USA, hvor der typisk er demokratisk, øh, øh, demokratiske politikere ved magten, blandt andet til New York. Hvor mange er det, der er kommet til New York-egnen? Jamen, det er over 100.000, der bliver fragtet i de her busser øh, ned fra Texas. Så lad os lige høre, øh, hvad det har af følger for New York. Og det her, det er, det er New Yorks øh, demokratiske borgmester, ikke Adams. The mayor saying the crisis, quote, will destroy New York City, unleashing his frustrations with a fury we haven't seen before. Targeting the White House and governors, bussing migrants to sanctuary cities, even calling the Texas governor Greg Abbott a madman. Er det billede, som Trump forsøger at tegne er konsekvenserne af konsekvenserne af den her illegale indvandring, er, er den korrekt? Nej, altså det, men, men, det, men det betyder jo sådan set ikke noget, fordi det billede, amerikanerne ser, det er jo øh, de her øh, mange, mange tusind øh, migranter, øh, som kommer ind over grænsen, og som også fylder i bybilledet. Altså alle, enhver kan jo se det øh, i byer. Du kan sågar se det i Lufthavn, hvor folk sidder og venter på at få øh, asyl. Jamen, du kan jo se det overalt, og det billede, det er jo ikke billede af et land, der er i harmoni og der har styr på tingene. Så det er sådan set nok til at gøre det her til et problem, som ikke kun, eller som ikke kun republikanerne, men som også demokraterne synes er et stort problem. Så man kan jo sige, at Donald Trump har sådan set en meget god sag, også selvom vi ikke kan dokumentere det her med, at alle de her migranter de har dårlige intentioner, at de er kriminelle og at de bringer stoffer selvom det ikke er deres intention, så er det stadigvæk det billede, der bliver tegnet, og det billede, som Trump har held med at male af den her situation. Så alene oplevelsen af, at der simpelthen ikke er styr på tingene, er faktisk nok ja. til, at, at Trump kan, kan, kan gå sejrigt ud af den her diskussion? Helt bestemt. Ulrik? Og så behøver sådan noget... Du, du sagde et ord, der er enormt vigtigt, som man ikke behøver at sige på den måde, men faktisk ligger som sådan en underliggende skal man sige, melodi på det her. Du sagde ordet demografi, og det er jo det, der et eller andet sted er den helt, helt store ting. Det er, at øh, latinord, øh, spansk oprindelse, øh, udgør nu 67 millioner amerikanere. Det er den hastigst voksne befolkningsgruppe. I de her grænsestater, der, der kan du leve på spansk. Du behøver ikke lære engelsk for at tale med myndigheder. Der er flere skoler, skoledistrikter, hvor du har spansk talende flertal. Jeg var i Florida for nogle år siden, hvor jeg kunne ikke bestille på, på engelsk i restauranten og ham fyren ved siden af som var rigtig amerikaner, han sagde, jeg kan ikke engang bestille på mit eget sprog, mit eget land. Jeg ved godt, hvor han satte sit kryds efterfølgende. For 20 år siden, der kunne man bestille på engelsk alle steder i Miami. Ikke? Altså, der, der er kommet så mange ind, at spansk er blevet et, en helt ny sammenhængende kultur. Og det er jo også meget interessant i, i vælgermæssig sammenhæng, for de her, de katolikker, de er de er kommet til USA for at arbejde, det hedder kirke, hjem og familie, det er sådan set det, der interesserer dem. Og så, skal, så vil de bare have lov til at leve for sig selv, og i øvrigt begår de næsten ikke noget kriminalitet. Så på den måde, så er det jo det, jeg plejer at kalde natural born republicans, hvis man skal se det på den måde. De står for alle de værdier, som de republikanerne stod for i gamle dage, og det er faktisk en af de ting, der også er demokraternes problemer, når de snakker meget om en øget velfærdsstat. Det er ikke derfor, de kom til USA. Heine, det lyder nærmest som om, at det kan være en fordel for republikanerne, at vi ser den her indvandring, indvandring fra syd. Altså, der er jo flere og flere øh, jeg kan se målinger, der viser, at latiner og, og sådan set også sorte øh, øh, fra den lavere middelklasse, der bevæger sig fra demokraterne over til republikanerne. Ja, man, man, jeg tror lige, det er vigtigt også at sige, at, at de bevæger sig derfra, for det betyder jo ikke lige pludselig, at, at alle øh, sorte er blevet republikanere og stemmer på Donald Trump. Sådan er det bestemt ikke. Men det er rigtigt, at der er nogle bevægelser blandt øh, vælgerne, øh, der peger i den retning. Og jeg er fuldstændig enig med, med, med Ulrik i det, han siger øh, omkring de her latino-vælgere. Øh, de er, øh, de, er altså, de kan faktisk ende med at blive en kæmpe fordel øh, for republikanerne. Altså, jeg har mødt mange Migranter i USA, som også kommer fra, for eksempel fra det tidligere Sovjetunionen, de er jo hardcore republikanere, mennesker, der kommer fra sådan nogle regimer. De vil nemlig bare, som Ulrich siger, de vil nemlig bare have, de vil have lov til at klare sig selv og passe på deres familier. Den vi lige skal slutte af med at snakke om, hvad det her kommer til at betyde for, for præsidentvalget. Så skal vi lige rundle økonomien. Altså hvad betyder indvandringen for økonomien. Og lad os lige høre et klip. Det er også fra MSNBC, der handler om en rapport fra kongressens budgetkontor, der forholder sig til det spørgsmål. Så so the report effectively says that GDP, the GDP, the growth of all of our economy, everything that we do, is going to be boosted by $7 trillion dollars more over the next 10 years. Due to immigration. What's more, the federal government will raise an additional 1 trillion dollars in revenue thanks to high immigration rates. Ja, yeah, Ulrik, det, det lyder som en helt helt anden vinkel på det her spørgsmål. Altså at immigration skulle nævst være en forudsætning for økonomisk vækst i USA. Det er det også. Altså, det har migration har altid været en stor jobmotor i USA. Det var det også i årene op til finanskrisen. Men den meste jobskabelse, vi har set det seneste år, er blevet fyldt af folk, der er kommet ind udefra. Man har også en, en, en man sige, lovlig migration, naturalisering. Det er jo sådan, at hvis du er... Ind i, hvis du er født i USA, så er du amerikansk statsborger, så har du bred ret til familiesammenføring, når du er 21. Så du kan sige, er du blevet bragt ind som illegal par eller født af et illegal par i USA. Når du er 21, så kan du lave familiesammenføring med dine forældre. Så kan det blive illegale, så derfor så stiger ansatlet illegal, ikke, som man skulle tro. Men det her er en kæmpe jobmotor, og det som Kongressens Budgetkontor siger, det er i 22 til 24, altså de her tre år, er det 6,7 millioner illegale indvandrere. hvor kommer så den legale migration, så vi kommer op på sådan noget, der hedder 8,9 millioner i alt på tre år. Det er en kæmpe Vækstbooster, og vi havde simpelthen set en overophedning af økonomien, øh, hvis, og masser af ting, der ikke var blevet lavet, hvis ikke de var kommet ind. Det havde jo også betydet et eller andet sted, at vi havde haft meget højere inflation, fordi folk lige pludselig skulle betale meget mere, fordi der mangler arbejdskræfter, og lønningerne blive presset op. Så det her er en kæmpe vækstbooster for USA. Problemet er som sagt bare, det burde være legale, der kom ind. Ikke? At, at man havde et system, hvor man siger, hvis jeg mangler en til at... at klippe græsset på en golfbane, så kan jeg få en arbejdstilladelse til det. Og det findes simpelthen ikke i det amerikanske system. Selv Donald Trump har jo haft illegale arbejdskraft nede på Mar-a-Lago, fordi det er jo sådan, man gjorde. Så der er nogle nuancer i det her, Heinel, som måske ikke altid kommer frem i, i diskussionen? Ja, det er der, men problemet er jo bare, at, at de, de, de, altså det, er jo, det er jo paradoxalt også, altså hvis man nu nævnte det, som Ulrik siger der, til folk, der står i kø til et, et Trump-rally rundt omkring i landet, som jo netop synes, at det går dårligt med den amerikanske økonomi, og vi har brug for vækst osv., så, så vil de jo simpelthen ikke tro på det, og det er jo det, man også skal huske med den her valgkamp, og, og, og sådan som det er i USA, at det handler jo mere om, hvordan det bliver fremstillet. Hvis Donald Trump han siger, at, at grænsen er det største problem for vælgerne, jamen så er det også det, som folk står i kø til Trump-rallierne. Det er det, folk de, de tror på. Og man kan i hvert fald konstatere, at når man ser målingerne, så stoler en langt, langt større del af den amerikanske vælgerbefolkning på, at Donald Trump kan håndtere det her problem, end at Joe Biden kan håndtere det. Tager demokraterne det her alvorligt nok, Heinle? Nej, det synes jeg ikke, de gør. Og jeg synes faktisk, at Joe Bidens hvad hedder det, undskyldning på MSNBC, den er sådan et meget godt billede på, at de ikke gør det. Jeg vil også mene, at Joe Biden måske skulle have brugt mere tid på at tale om grænsen og immigration i sin State of the Union-tale, når det viser sig, at det er et af de allervigtigste punkter overhovedet på amerikanerne, så bliver Joe Biden nødt til at gå ud og kommunikere, hvordan han vil løse den her krise. Og det nytter ikke noget, at han sender æben videre øh, til, til, til, til kongressen. Øh, han bliver simpelthen nødt til at gå ud og handle øh, selv. Men spørgsmålet er jo bare, om det er muligt. Det kan godt være, at Joe Biden ikke talte så meget om det i sin tale, men, men det gjorde en anden jo så nemlig den republikanske senator Katie Britt, som var sat til at lave et, et svar til Joe Bidens State of the Union tale. Lad os lige høre et lille clip fra fra hendes hendes svartale. And you don't have to look any further than the crisis at our southern border to see it. President Biden inherited the most secure border of all time. But minutes after taking office, he suspended all deportations, he halted construction of the border wall, and he announced a plan to give amnesty to millions. We know that President Biden didn't just create this border crisis, he invited it with 94 executive actions in his first 100 days. Ja, og Katie Britt her, hun er jo blevet øh, vidt og bredt latterlig gjort for den her tale, fordi hun, hun lyder jo også altid noget eksalteret øh, hej, men, men hvis, hvis man sådan skal kigge lidt ind bag ved, ved formen, det, det budskab, hun har her, er det et, der har appel? Ja, det er det, det, er det bestemt. Men altså, jeg vil våge den påstande, at det her budskab, det blev, det blev glemt simpelthen, fordi at den her performance, den var så melodramatisk og teatralsk, at man jo, at man jo nærmest følte, at, at det var et eller andet forsøg på at ja, altså det, det lyder jo nærmest som paudi, men der skal man altså bare lige huske, at i det republikanske univers på Fox News og, og på de endnu mere højøjøjntsede tv-kanaler, der er, der, der er det sådan set ikke så off at være sådan her. Det, det, det passer meget godt til det segment på en eller anden måde. Så jeg tror ikke, at det kan godt være det meget, at, at, at, at Katies tale her, den blev meget kritiseret i det demokratiske medier i den ene del af USA, men jeg tror sådan set, at, at, at vælgerne i det republikanske univers er at temmelig enig. Jeg tror ikke, at de ser et problem i den måde, øh, øh, Brit, hun fik øh, sagt tingene på. Ulrik, du har jo skrevet i Berlinske, at økonomien burde sikre Joe Biden øh, sejren til november. Mm. Nu kan vi jo se, at økonomien er jo rykket ned som emne nummer to eller tre i vigtighed for de amerikanske vælgere. Immigration er, er rykket helt op i toppen. Øh, hvor kritisk er hvad det her for Joe Biden? Og lad os se, hvad der kommer fra det Hvide Hus i løbet af de næste par måneder. Det kan godt være, at man i det demokratiske parti øh, man fanger bredt. Det er jo et af deres problem. Du har jo faktisk indvandreraktivister, der grundlæggende ikke mener, at der skal være nogle begrænsninger i den ene ende af spektret. De fylder meget i, i højt råbning. Og så har du det, som jeg bliver ved med. Jeg, jeg er faktisk ret bedøvende ligeglad med, hvad der sker. For hvis jeg var Biden, ville jeg være fuldstændig glad med, hvad der sker i det konservative univers. Han kommer ikke til at omvende, at omvende en eneste, der går til Trump-Rally. Det er ligegyldigt. Det, det drejer sig om, det er, for at sige det som det er, veluddannede kvinder i forstederne. Jeg bliver ved med at sige ligegyldigt, hvad det handler om. Veluddannede kvinder i forstederne. Hvilket signal at du sender? Og så havde man sat den her kære senator, kvindelig senator, hjem i køkkenet. Det sender et stærkt signal om. Også hvad republikanerne mener om kvindernes plads i samfundet. Så det var forfærdeligt for dem på alle måder. Men det her er kæmpe vigtigt derude. Og derfor er det, det her kampen om budskabet i forstederne blandt de moderate, blandt dem, der egentlig er lidt konservative, men som ikke bryder sig om den højorienterede, meget højorienterede retorik, som vil have styr på grænsen, men ikke bryder sig om den måde, at republikanerne griber den på. Det kommer til at være der, at valget bliver afgjort. Heinen, kan Biden gøre noget som helst inden valget ved det her problem? Det er jo et godt spørgsmål. Han forsøger jo at trykke på nogle af de her executive action-knapper, som han, som han kan trykke på, men han får nok svært ved at ændre narrativet, fordi det har Trump vundet, når det kommer til grænsen. Der tror amerikanerne simpelthen mere på Donald Trump, end de tror på Joe Biden. Vi må se til november, om immigration og illegal immigration kommer til at afgøre valget, og om det bliver til den ene eller til den anden side. I skal have tak begge to, Ulrik Bi, her i salonen, Jakob Heinen, Jensen fra USA, fordi I deltog i den her omgang af salonen. Vi er tilbage om en uges tid igen, og jeg håber, at du vil lytte med derude.